סוף סוף הגיע יום שלישי, הבא, אנחנו נוגשים שוב פעם, הבא, אתה זוכר מה היה לנו לפני שבוע? אתה זוכר מה היה לפני שבוע? נכון, והגיע עוד פעם, מפה, זה נהדר. איך אפשר שלא לבוא לתוכנית שלנו אפילו פעמיים? נכון, הגיעה פה עם שירים נהדרים, ויש לה גם דבר מאוד חשוב, אנחנו חייבים ספר שהיא הוציאה, נכון, והספר הוא מעניין מאוד, נכון, אנחנו תכף על זה, כי זה, יש פה רעיון נהדר לספר הזה, ואיך צריכים שאנשים ידעו שזה לא רק ספר, יש לו עוד דבר מעניין. זה אינטראקטיבי. אינטר בדיוק, אנחנו נדבר עליו, נדבר <אבל אבל> עליו. אבל אנחנו לא מצ... למי שלא שמע, אנחנו רוצים להציג את האורחת שלנו. אם תהיה לנו בעיה, צריך להזמין אותה עוד שבוע, לא? אין <אנלי> <אנ> <אנ> <אנ> <אנ> לי בעיה. <חבל> אתה <אנ> תיתן לי להציג אותה סוף סוף. ודאי, ודאי. חמוד בן זאב עפרו נמצאת אצלנו כאן <אנ> לשעה <אנ> שנייה <אנ> של מעדן ויניל. השעה הקודמת, בשבוע שעבר, הייתה לדעתנו מצוינת. בהחלט. השעה הזאת תהיה אולי אפילו עוד יותר מצוינת. אה, כאן איתכם, משה ירונסקי ואני. אהרון מורג. ואמירה. ואמירה. המפיקה שלנו. ודותן ביבי הטכנאי. ואנחנו רוצים לעשות לכם עוד כמעט שעה, 50 דקות, פלוס מינוס. משובחות. ופתחנו בשיר שסיים את השעה הראשונה שלנו, השיר של ליאורה שנסע לאירוויזיון. ואני אמרתי לחמוטל שהשיר הזה, יש בו משהו שמזכיר את הללויה מבחינת ההמנוניות כן, שבו. כן, נכון. זה שיר מרומם רוח. Mm -hmm. ואני חושב שהיינו חייבים להתחיל בהחלט. לפתוח עם, עם השיר הזה. בהחלט. והנה אנחנו יושבים כאן באולפן, ומונח לנו כאן על השולחן ספר די עב כרס, אפשר לומר. מדהים. הוא חייב להיות עב כרס, לאור העובדה שהוא מקיף 40 שנות יצירה. מדהים הספר. הספר הוא יצירות נבחרות מ-40 שנות יצירה. הוא ספר ראשון, אני מקווה להמשיך להוציא ספרים, מפני שלא לא הכנסנו את כל no, השירים אז הידועים. אז אם, ב... אז אם ב... ככה, סרלויות, ב... ש... איך אומרים? ספר ב', זה א', יה... ה... יהיה ב'. יהיה חלק ב', בעזרת השם, בספר בוא... הזה... בוא נזכיר את שם הספר. כן, ב... לספר הוא קוראים לתת מהנשמה או מהלב. בהוצאת? שירים וציורים, חמוטל בן זאב. בהוצאת? מילים מדברות. יפה. ובאמת, הספר הזה הוא הגשמת חלום. לקח לי רק 40 שנה באמת להוציא לא אותו, אבל החלום היה שם, החזון היה שם. יש לי אפילו חוברות מלפני 40 שנה, שאני מאחדת שירים וציורים. Mm -hmm. זה היה החלום, לאחד את היצירה. נזכיר שיש את הציורים שלך, הם מלווים את Liga, השירים. כל, את כל הציורים, הציורים פה על הספר זה הזה שלך. מילדות. ציורים וואו. שאימא שלי שמרה לכל, אה, לאורך כל חיי, דרך... אה, אימא שלך הייתה גננת, לא? אימא שלי הייתה מורה, מורה. במקור היא הייתה אה, זמרת אופרה, היא הייתה באופרה הישראלית, יחד עם אה, יפה ירקוני, והיא ויתרה על הקריירה לטובת אה, המשפחה, התחתנה עם אבא שלי, אמרה, שני אומנים באותה משפחה יותר מדי, הלכה להוראה. ולמי שלא ו... שמע את התוכנית הראשונה, אבא, אבא של סמוטל, מות כבן זה... זאב. שחקן מ... כל התקסמים ועל, כן. ועל מציצים, מציצים ו... ועל צ'ארלי וחצי כן. ועל אדון ארל... על... ארליך, ביצים ועל בנון ואדון גוטמן. זה, מה, זה, מה זה הלבבות האלה פה או, בכתב יד? אוי, זו שאלה נה, נהדרת. מה זה הלבבות האלה פה בכתב יד? אני אספר לך. כי הלבבות מעניין. האלה, no. מסתתרות כל המילים של השיר לתת. אה, עכשיו, וואו. הייתה תקופה שלמדתי קליגרפיה. כן. ו... סיירתי מזוזות ורציתי את הכתיבה לדעת מממש מישהו שהוא סופר אה, סתם כזה. כן. הלכתי לשיעורים והוא נתן לנו משימה, לכתוב משהו שבמהות שלו הוא נראה כמו התוכן של המילים. אה. ואז כתבתי בש... בתוך שני לבבות את כל אה. המילים של לתת, הבאתי את העבודה שלי למורה, הוא הסתכל על זה והוא אמר לי, כתבת יפה מאוד. אמרתי לו, כן, כתבתי את זה. אז הוא אמר לי, כן, כתבת יפה מאוד. הוא התכוון לכתיבה התמה. כן. אבל אני התכוונתי להגיד לו, אני כתבתי את המדינה האלה. למי שהוא קצת צעיר יותר מאיתנו, נזכיר שפעם היה דבר כזה שנקרא... כתיבת דמה. כתיב. כתיב. כן. אתה יודע שאני שומר עד היום את המכתבים שאבא שלי היה לי ולאשתי, מאז שהתחתנתי, היה כותב כל פעם, מזל טוב, שנה טובה, היה, וזה בכתיבה תמה. הוא היה בפולין. זה... שתבינו, הוא הגיע לארץ מפולין, כבר מורה לעברית. הוא כבר בא. גם אבא של אמירה, היה, היה שם בתרבות. היה, היה לו כתב יד קליגרפי, מה שנקרא. כן, אז זה קליגרפיה, זה באמת משיעור קליגרפיה. מופיעה בספר גם הכתובה שלנו, כשאני התחתנתי. פשוט ציירתי לעצמי את הכתובה. את רשמת את הסכום כדי, למקרה שהוא מפחית? יש מצב שזאת הסיבה שזה כל כך הרבה שנים. עכשיו, אבל רגע, יש פה עוד דברים מעניינים בספר. כי זה לא רק שירים, יש פה גם, תווים. נכון. ויש פה ברקודים, מה זה אומר הכל? בואי תספרי לנו בצד הזה. אני אסביר לכם מה הרעיון. כן. יש פה אוסף של 222 שירים. וואו. ליד רוב השירים מופיעים ברקודים. הברקוד הזה, כשאתה שם את הטלפון, יש אפליקציה שנקראת QR Reader, מורידים אותה, שמים את הטלפון על הברקוד, ואז עולה השיר מערוץ היוטיוב שלי, ואתה קורא את מילות השיר, וגם שומע. את השיר. ויש מדהים, גם כתבים. מדהים, זה מדהים, זה מדהים. הוא לא סתם עולה, הוא כן. עולה עולה השיר. הוא עולה עולה. עולה עולה. עכשיו, אם דיברנו על ערוץ היוטיוב שלי, לפני למעלה משנה פנה אליי בחור צדיק בשם אסף סופר, ושאל אותי, למה כל הדברים שלך בכזה בלאגן באינטרנט? שירים בלי קרדיטים, הקלטות, מסתבר שהוא ידע על דברים שאני אפילו לא ידעתי, והחליט לעשות לי סדר בבלאגן. כיום יש לנו בערוץ יוטיוב שלי, שהוא מתפעל אותו ומוסיף כל הזמן דברים מדהימים לפי נושאים, לפי פלייליסטים, יש uh, בערך 600 שירים בערוץ הזה, והספר למעשה נכתב, מבוסס על הפלייליסטים, על הערוץ הזה, כשיש בספר עשרה שער, שערים בנושאים שונים, יש שירי זיכרון, יש שירי ילדים, יש שירי ארץ ישראל. יש שער שלם של משפחת בן זאב, עבודות שעשינו ביחד, דורי, אני, ערן, עונג בני, שכתב איתי הצגה, ספר שכולו כל טוב, ובהתחלה יש את הסיפור המשפחתי והקדשות, וכיפי ומעניין, עכשיו. מומלץ. מומלץ, ואפשר לקנות את זה דרך ההוצאה, מילים מחברות. וזה ספר יפה מאוד, ואנחנו ממליצים, וזה רק ספר ראשון, אנחנו חושבים, נכון? ספר ראשון, וגם שמאח... שמאגד את, ה... את היצירות. הציורים זה הייתה פשוט תחושת רוממות רוח. אני בשנה האחרונה של הקורונה ישבתי בבית. ועבדתי ביחד עם מתי אלחנתי, המולית. המולית המקסימה, שבאמת, עד שפגשתי אותה הייתי בחיפוש מתמיד של בית. מי ייקח את כל אושר היצירות הזה ויעשה בהן איזשהו סדר הגיוני. Mm -hmm. אני לא ידעתי לעשות את זה. המליצו לי, חברה המליצה לי על מתי, נפגשנו, ומאותו רגע זה פשוט אושר. כי מתי לקחה את כל היצירות ופשוט עשתה בהן סדר הגיוני, ונתנה להן, היא הגשימה לי חלום, אין לי מילים להודות לה, היא הגשימה לי חלום. והיום כל המכירות נעשו דרכה. יצא פה ספר מדהים, אלון אור, שהוא אחיין של אופרה חזה, עשה לנו את העטיפה המדהימה, ו... יש בו אומנם המון המון פרטים ואינפורמציה, אבל מצד שני הוא מאיר עיניים וקליל, ויש לו, יש בו הרגשה שאני חושבת שהוא... אה, הוא ספר שהוא ממש כיפי. ספר איכותי, כיף כיפי. להחזיק אותו. דפים ככה, כיף להחזיק אותם. האותיות, הכול, פשוט נהדר. צי, ציורים זה כולם שלך. הציורים כולם שלי, בדני... למעט שלושה ציורים. ואני אגיד לכם איזה. Mm. וגם הצילומים, יש שם צילומים. כן, כן, גם. כן. Uh, שלושה ציורים שהם לא שלי, והם. ציור אחד של גאולה באומבל, שהיא, עליה שלום, שהיא ציירה את יוטה, קרובת משפחה שלי, שנספתה בשואה, כתבתי עליה שיר, סיפור מדהים בפני עצמו, אז יש ציור שלה, שהיא ציירה את יוטה, והשיר שכתבתי על יוטה. Uh, ויש... ציור מהמם שנקרא איילות במדבר, שאותו צייר הדר גולדין, ועל mm. השיר הזה כתבתי שיר שנקרא איילות במדבר. שמיד נשמע אותו. אותו. כן, בשנה האחרונה, ואני בכלל, אם אנחנו מדברים על... ו, ויש עוד עבודה אחת בסוף בסוף ש, של דורית יודאיקה, שלקחה מילים של אמן, את פשוט עשתה מזה... יש לה יצירות יודאיקה מקסימות, אז השתמשתי אין. כן, מי רציתי לשאול? נכון, זה מקסים, נכון. אה, כן, מי צריך לשאול את הדבר הזה, כן. תראה את זה לאמירה ככה לפני, אז תראה איזה עבודה מהממת של דורית יודאיקה. זה גם הופיע פה על ה... נכון, זה ממש יפה. עכשיו, אני רוצה שנייה ברשותכם לדבר על הדר גולדים, כי הנושא הזה הוא בדמי, בליבי, בנפשי. Eh, כשהייתי בתיכון, למדתי, היום אני אישה דתייה, ולמדתי וגדלתי במשפחה לא דתית, והלכתי לבית ספר תיכון בחיפה, ולמד איתנו ילד אחד בכל בית ספר שהיה לו כיפה על הראש, וקראו לילד הזה שמחה גולדין. הוא היה איתי בכיתה, וכבר הייתה לו חברה, והחברה שלו הייתה דתייה, ויותר מאוחר הכרנו אותה. הוא אמר לילדים בכיתה, לפני יום כיפור, חבר'ה... תחוו מה זה יום כיפור, בואו לבית כנסת שלנו, תצומו, תרגישו. זאת הייתה המציאות של אז. כן. והייתה אחת ששמעה לו והלכה לבית כנסת, ומשהו שם, שמע... ואז הוא סיפר לנו על פרופסור לייבוביץ', הייתי הולכת לשמוע שמונה פרקים מהרמב״ם, וניטעו שם... נטיעות הראשונות mm -hmm. של המשהו הזה, שיותר מאוחר גם חזרתי בתשובה, אבל זו באמת פעם ראשונה שביקשתי כן. מישהו דתי שהוא עם, עם כזה ראש פתוח ומכיל את, mm -hmm. את כל העולמות. וזה היה שמחה. והרבה חבר'ה שלנו נשארו, אנחנו הדור ש... יום אחרי שהתגייסתי פרצה מלחמת יום, נו, יום הכיפורים. אני את ה... יש בספר, דרך אגב, ציורים שלי מהטירונות, שבהפעלה, מתחת לשמיכה עם פנס, ציירתי. <laughs> יש הרבה רישומים שכתוב שם 73. זה ממש משעת נעילה, ממש כן. בימים. בקיצור, שנים עברו, יום אחד אני, אנחנו שומעים שנחטף חייל, כבר הייתה הפסקת אש, ואני, ומראים את החייל שנחטף, וזה הדר גולדין, ואני אומרת, זה שמחה, זה הפרצוף של שמחה, זה אותו דבר, זה, זה קופי, זה, זה, זה אותו הילד. נשארנו קצת בקשר כל השנים, אבל כמובן שמאותו הרגע אני התגייסתי לעזור למשפחת גולדין, וכל החברים מהתיכון, התאחדנו סביבם, יש לנו קבוצת אה, ווטסאפ, יש לי קבוצת ווטסאפ של החבר'ה מכיתה א', <laughs> שאימא שלי הייתה המורה המקבילה, וכאילו זה, ויש את הקבוצה של התיכון, שפשוט כן. התאחדנו סביב שמחה, וביום יום אני פשוט... כל כך נקשרתי גם ללאה, ללאה גולדין. לאחרונה הוקם אה, אה, ארגון כזה, צוות של אה, נשים אה, שאנחנו תומכות בזה, שנקרא הביתה. אה, עד היום כתבתי שני שירים, לאדר אחד זה עוז והענווה, mm -hmm. שממש באתי לסו קולד הלוויה שלו. Uh, מיד אחרי שזה קרה, ולאה שבת הלחינה את זה, ושרות את זה שש נשים, uh, דפנה ארמוני, מירי uh, אלוני, uh, שש, mm, שש כן. זמרות זה. Mm. ובשנה האחרונה כתבתי את איילות במדבר, שפשוט מתאר את הציור של הדר. כמובן, הכנסתי את זה לספר, זה מופיע עם הברקוד והכול. זה הושמע, יש כל יום שישי מפגש בחצה שחור מול עזה. <אז> אני נוסעת לשם לפעמים, כמובן, מאוד מאוד מאוד פעילה בעניין הזה. מבקשת בכל ליבי, מתחננת, מתפללת, שהסאגה הזאת כבר תיגמר, ושהבנים ישובו הביתה וישבו <אז> בנים <אז> לגבולם, מדברים על חיסון. אני מדברת על חוסן, זה לחם. החוסן שלנו, ואם הצלחתי להעביר טיפה את המסר, אשראי. כן, אז אולי באמת נשמיע את השיר, היעלות לא במדבר. הנה, בוא נשמע אותך. שר אותו רפי בן שהוא בן כיתה שלנו, המורי, המורים היו קוראים לנו לפי הסדר, בן זאב, <laughs> בן גולדין. <שיר> אז חברנו לשיר הזה. מעלה בדמיונו, מה שם רעה? חליל רועי, שלווה ושקט. הרחק מרמון מציאות מתרחשת. שיר ציור מתעתע גווני חום אדמה. צהוב מתגעגע, נוגע בנשמה. ארץ נגב E er Mas que for A ma guia Ne cabelo me maior que for All of us wh Valloh Oh go okay. תודה רבה. (חוזר על ידי כבר). ואנחנו כולנו מצטרפים לתקווה... שסוף סוף יבוא ויביאו אותו. לתחימה הזאת, שזה ייגמר סוף סוף. כן. כי אי אפשר ככה. אי אפשר ככה. ועכשיו אנחנו נשנה כיוון. בשמחה. נשנה כיוון. אנחנו הזכרנו גם בתוכנית של שעבר, וגם... בטח התוכנית הזאת, שחמוטל כתבה שירים שהצליחו יפה בפסטיבלי זמר וקדם אירוויזיונים. נכון. ואירוויזיונים. נכון, מאוד אוהבת את זה. אבל אתם יודעים, אם לא מקום ראשון, mm -hmm. או שני, או שלישי, אז אחרון זה טוב, לא? אחרון זה מעולה. כן, גם זה נכנס מתוך המון שירים. זה נכנס ל-12. אז גם ראשון זה טוב, גם אחרון זה טוב, גם שביעי היה לי, שישי היה לי, גם באמצע זה בסדר. אז בואו נשמע שיר, העיקר שאני... של רומי הלחמי, אישה אותו. נכון, זמרת מדהימה, רומי הלחמי. והשיר הזה היה ב... איפה הוא? הנה הוא פה. איפה נסתכל, בואו נסתכל בעטיפה. קדם אירוויזיון 89. אתה יודע מה, איך, איך אנשים זוכרים את השיר הזה? איך? חיים צינוביץ' עשה לה ציור של עכביש על היד, mm. ואז קראו לה אש, אשת העכביש. <laughs> דרך אגב, אתם אולי תזכרו את קדם אירוויזיון 89 מהשיר שזכה ונסע לאירוויזיון. ואיך נגיד, זה לא היה אחד מרגעיה הגדולים של ישראל באירוויזיון. אתה, אתה, אתה מנחש? לא עדיין, לא, עדיין לא. גילי וגלית, דרך אז המלך. אז היה אותה שנה? דרך אה, המלך. אה, מה אתה אומר? היום עכשיו גלית. עכשיו, השיר, לכשעצמו, ש... הוא שיר יפה. נכון. שייקה פייקו. נכון. וגילי, הילד, שר יפה מאוד. מקסים. וגלית. מקסימה. שרה יפה. נכון. אבל משהו קרה שם בתחרות עצמה. התרגשות, מתח, לא יודע מה. וכנראה שהגימיק של ילד מזמר, שמייצג את ישראל, לא. לא כל כך עבד שם. כן. זה הסיפור על השיר שלא נשמע. עכשיו, את השיר שכן נשמע. והוא נקרא, איך זה קורה? אז איך זה קורה? אבל זה גומר במקום האחרון, בקדם אירוויזיון. כן, okay, ניתן רק קרדיט לקודם. יאיר מיכאל. נכון, יאיר, יאיר מיכאל הלחי. הלחי? קיטריסט... של בועז. כן. אני חושבת שאחיו כתב את המוזיקה. אבנר לא? מיכאל. אבנר, אבנר מיכאל. יאיר מחל. מיכאל איבד כנראה, כן. יחד, עם, יחד עם אבנר. נכון. יאיר ואבנר. יאיר ואבנר. כבר אז היו יאיר ואבנר. כבר אז הם היו צמצים. עוד בואו נשמע. איך זה קורה. איך זה קורה. בואו נשמע. אין תשובות במעשיך. אין מי שיעמיד. אז ישרה זה הזמן, ומה שאת אומרת לנו זה הזמן, באמת, שבאמת, שאת קוראת... אישרה איך זה, זה קורה. קורה, ואנחנו שואלים איך זה קורה שכל שנה... כל שנה אני שולחת, כל שנה אני שולחת לקדם אירוויזיון שירים. שלחתי השנה לעדן אלנה, שלחתי בשנה שעברה לעדן אלנה, לפני זה לקובי מרימי, כל שנה זאת הזדמנות בשבילי לי לייצר משהו חדש, ואחרי זה... אז מה עושים עם השירים שבאמת לא... שלא... שלא זכור? יש לך אפשרות טכנית להעביר אותם לאנשים אחרים שיבצעו אותם? כל שיר... לא, השאלה מבחינת השיר עצמו והזכויות שלך, אם את יכולה בעצם להעביר אותו אחר... השיר יכולה להעביר אותו למי שרוצה. למי שרוצה באמת שהוא... יוכל לעשות עם זה... זה, זה, זה, זה די, ב... תראה, לכן אני אוהבת גם כל שנה לייצר שירים חדשים, כי אחרי זה אה, המאגר שלי פשוט של השירים זה די... זה נורא, נורא יפה שאת אומרת לייצר שירים, להבדיל מליצור שירים. זאת אומרת, השירים שאת כותבת עכשיו לקדם אירוויזיון, mm -hmm. הם שירים שאת כותבת אותם מתוך מטרה ספציפית. לקדם אירוויזיון. בדיוק. בדיוק ככה. בעוד ששירים ככה. אחרים הם שירים שפשוט אה, היו חייבים לצאת ממך. תראה, עוד פעם, כל שיר נולד בצורה אחרת, ויש הרבה מאוד שירים שפשוט אנשים מבקשים ממני, ואני, כמו שסיפרתי לכם, אני פשוט עומדת אה, אה, בציפיות שלהם, בבקשות. אה, בא בועז, אומר לי, תכתבי משהו עם לתת, אז אני אכתוב לו עם לתת, או אה, אמן, שנכתב גם כן אה, לפי המוזיקה. אה, אז... אה, לפסטיבלים אחרים כתבת, כן? כן. פסטיבל זה מהמזרחי? לא מזרחי, החסידי. החסידי, לא זכיתי, אבל כתבתי <laughs> כמה שירים חסידיים, אם אתה אה, רוצה רגע שנתעכב על זה, כי זה מעניין, אה, מאחר ואני אישה דתייה, אה, חלום חיי הוא לכתוב לקהל הדתי. אבל זה קצת בעייתי, כי בהתחלה היו כותבים ח' בן זאב, שלא יהיה ברור מי הוא כן. כותב. Mm -hmm. לאט לאט, כן הצלחתי להגיע לאברהם פריד, יש כן. שני להיטים שלו, כמה טוב שנפגשנו, ומחשב מסלול מחדש, להקת רבע לשבע, יש, יש שירים. קיצור, תיכנסו לערוץ שלי. כמה ל... טוב שנפגשנו. כן, זה להיט גדול. אברהם פריד. בוא נשמע אותו. בוא נשמע אותו. אתה מכיר? אם לא, הוא יכיר. כן, זה על האיש. ány Shakala a nur choběkala dola bochi co chaize hi It's an authentic connection And good feelings, good, warm And love with me How good, how good we've met What I'm in your house Together we've met Everything in your house How good, how good we've met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 מלווים אותי, מביט באור ליבכם עכשיו, אור שהולך איתי, כי אתם נותנים לי כוח לתת לכם שמחה, את ליבכם אליי לפתוח, לי רווחה. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו. מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים. In the time that it will bring you to the days And he will sing a new day On the night of the night The mountains and the hills And one another We sing all the songs I am and your children We've felt together All of this in front of you How good, how good we've met Here, here, here The songs that you love שיר מדהים, מדהים. כמה טוב שנפגשנו, נכון, נכון. הנה, אנחנו אומרים, טוב. אתה יודע מה שכחנו בשבוע שעבר להגיד? ספר לי. למה אתה חושב ששכחנו? שכחנו, כי לא אמרנו לו מזל טוב. יש לו יום הולדת. אז מזל טוב, דורי. עכשיו בדיוק כך. מזל טוב, דורי. כן. די.גיי דורי. גדול <דיג 'י דור> <דיג 'י דור> <דול> מכולם, כן. בית ספר, אחי ומורה, מאחרת לו מזל. הוא היה מגיע לתוכנית, חוק רשת, כי אני הייתי יחד איתו כל, השני, כל התקופה, עם ערימה של איזה, לפחות איזה 50 תקליטים. שהוא לא יודע מה הוא הולך לשים. עד היום <עד עד> הזה. הוא, כן, הוא שהוא לא, <עד> היה, לא <עד> היה יודע מה הוא הולך לשים, היה עומד, הוא לא היה, בשב, היה עומד, מרים את המיקרופון כמו פה, ומתחיל לשים תקליטים, ומתחיל לדבר. ככה זה הלך, כל התוכנית, פשוט היה מדהים, זה היה מדהים. פורץ ערך, זה פשוט מדהים, <עד נכון? עד היום יש לו תוכני, eh, תוכנית, ב... אפשר להגיד, 88 yeah. 5, כל יום שישי, בין 4 ל-6, ואנחנו צוות, כל המשפחה, ערן הכי... כותב קטעים לתוכנית. אה, יפה. כן, הנכדה שלי, מיה, כל שבוע מקליטה קטעים, אתם מוזמנים להקשיב, היא אמנם בת ארבע, אבל היא כוכבת. אז אני, אז אני אשמע, יום הבא. שישי הקרוב אני אשמע. <אם> <אם> ואני עושה לו תרגומים, זאת אומרת... מכל מיני דברים עד... שירים, בעולם. שירים, 아, שירים באנגלית, אני פשוט כן. כותבת את הוורסיה שלי לזה. Mm -hmm. וכל ההסתמסויות שלנו במהלך השבוע, כל השטויות שאנחנו כותבים אחד לשני, שלושת האחים שלנו, כן. יש לנו קבוצה שנקראת מחר בשתים עשרה, <laughs> כי אבא, כשהיינו מבקשים ממנו משהו, אבא, מתי אנחנו... זה מחר בשתים עשרה, אז הקבוצה שלנו זה מחר בשתים עשרה, ואנחנו אה, כותבים כל השבוע. כן. אה, ואני פשוט שומעת את כל ההתכתבויות שלנו בתוכנית, את ההד שלהם ואת הצחוקים. כן. אז euh, מאוד מאוד כיף. Mm -hmm. והרדיו, כמו שאמרתי לכם קודם, אנחנו גדלנו עם רדיו גדול בסלון, זה בערך היה, כמו שהיום יש טלוויזיות גדולות, אז לנו היה... רדיו גדול. רדיו כזה בסלון. Okay. השיר הראשון שאני זוכרת בילדותי, בגיל ארבע, היה שיר השוק, שכתבה נעמי שמר, שהייתה חברה מאוד טובה של אמי, ועד היום השירות, euh, כי לחם עוני זה חלקנו, כי אין שכר למשוררים. כן. Okay. לקוח מהשיר הזה. ואת מאמצת את זה? אה, מה אתם אומרים? <laughs> לא יש שכר למשוררים? אה, כן, אנחנו מזמינים, אותם, אנחנו מזמינים אותם לפה, ועושים כן. כן. להם יום כיף. ממש ככה, יש רגעי חסד, עובדים מאוד מאוד קשה, אבל אה, רגעים כמו היום, לשבת פה, לדבר, לשוחח, ו... השאלה היא אם... המשוררים אולי לא מספיק מתוגמלים מצד אחד, או לא מספיק מוזכרים מצד שני. זאת אומרת, לאיזה כיוון לקחת את זה? <אח> יש הרבה צניעות בלהיות משורר. כי הרבה פעמים כשאומרים uh, לתת של בועז שרעבי, אז אני יודעת שאני כתבתי את המילים האלה, והם באו לי מתוכן כן. שם ומהלב שלי. כן. וכשלא מזכירים את המשורר, אימא שלי תמיד זה היה נורא מפריע לה. ואני אמרתי לה, זה בסדר, זה מתאים לי, זה מתאים לי למהות. אני לא חייבת שכל הזמן יצעקו yes. את שמי. אני רוצה שהשירים שלי יצליחו. ברור. כי זה ממנו, אני צינור. אני... נכון, נכון. זכיתי, אבל זה לא אני פה האישו, נכון. זה לא אני העניין. אני uh, שליחה של הקדוש ברוך נכון. הוא, בחר בדרכי, תודה רבה. אבל אני לא לוקחת לעצמי את הקרדיט, אני כל הזמן זוכרת מה המקור ומאיפה זה נכון. בא. נכון. Uh, אני חושב שעכשיו אנחנו נשמע שיר מתוך פסטיבל שירי ילדים, או, כן. או הפסטיגל, מה זה פסטיגל? כן, פס... לא רק... תראה, אני אוהבת את כל הפסטיבלים. אז היה פסטיגל, אבל היה גם פסטיבל שירי ילדים. קודם כל היה פסטיבל נכון, שירי נכון. ילדים. וזה השיר... הג'ינג'י אתה נהדר, מאותה תקופה שקובי אושרת ואני ייצרנו כל מיני שירים מקסימים. מי כיסח את העטיפה פה? וואי וואי. מי אנחנו צריכים להעניש? השנים, זה פשוט נדבק לעוד תקליט. זה תקליט היסטורי, הנחה לחברי דן חסחן. בבקשה. אגב, יש לי את התקליט הזה. אני איתך בו בבית. יש לי את זה בבית בעטיפה קצת יותר טובה, אני מקווה. אני כבר לא זוכר. מה שזה עבר, כמה בתים זה עבר. מה נשמע מפה? את השיר ג'ינג'ית המתוק, שאני כל כך אוהבת אותו. יש לי ככה איזה... אני אוהבת ג'ינג'ים בגלל השונות שלהם. בכלל, כל מה שהוא שונה ואחר, תמיד יש לו חשיבות גדולה בעיניי. וג'ינג'י זה אופי. כן. אז לכל הג'ינג'ים והג'ינג'יות נכתב השיר המתוק הזה עם הביצוע המקסים של ריקי גל. שזיכתה אותי גם בעוד שיר ילדים, שנקרא ילדה של כרמל. ילדה של כרמל, יש לי בת שקוראים לה כרמל, והשיר הזה תמיד uh, מזכיר אותה. אז יש את ילדה של קרמל, ויש את ג'ינג'ית, שנשמע אותו עכשיו. נהנה. בכיף. יש מנים, יש רזים, יש תוכלים, יש רעים, אחד נמוך, אחד גבוה. נהומה מאין כמוה. 我忘了那星 זהו, זה, זה ג'ינג'י מופי. ג'ינג'י מופי, תראה מה זה, איך הזמן רץ. Mm -hmm. יש לנו 12 דקות בערך, 12 כן, דקות וחצי, כן, כן, משהו כזה. כזה. כן. אז אנחנו רוצים לעבור, לעבור מזמרת לזמרת, מריק יגאל לשושנה דמארי. ואיך את מגיעה לשושנה דמארי? ברכבת, כמו כן, לכל הזוהרים, מזיכרון, מזיכרון מבנימינה. מה שקרה זה כשהיא הייתה בת 81, הגברת שושנה דמארי המדהימה, נכנסה לאולפן והקליטה את השיר הביטוי לאור שכתבתי לה באותה שנה, <אח> לבקשתו של דורון לוינסון, שהלחין, ויש לי עוד שירים שהוא הלחין אותם. הוא היה ידידה טוב, חברה טוב, כבן, הוא היה לה, טיפל בה בשנותיה האחרונות. ובשיר הזה הכנסתי את כל שמות השירים הידועים של שושנה, mm -hmm. ובבית הנשיא היא אה, אותו בצורה מאוד מאוד מרגשת. היא אישיר, השאירה לנו מתנה נהדרת, כי בסך הכל זה היה אחד השירים האחרונים שלה, היא אחרי זה עשתה עוד שני שירים אה, עם עידן רייכל, אבל השיר הזה היא הקליטה, ו... הוא גם בספר מופיע, הביטו אל האור, זה גם שם הדיסק האוסף שלי, הכפול, שיצא לפני כמה שנים, וזאת גם ההרגשה והתחושה של הביטו אל האור. Mm, הנה, בואו נשמע. הרועה הקטנה, זו אני מצפת התזכור. לילה לילה עוד הולכת אליך, ואתה שמאיר כמגדלות. עדיין כאן אני ושירי, משלט עזוב לאור. זיכרונות, חוזרת הביתה לביתי שלי עם שני שושנים והמון מנגינות. כבר שרתי על אהבות, כבר שרתי על מלחמות, עכשיו הגיע הזמן לשיר שירי תקווה. בחלומות. והארץ עוד תשקוט קנניות יעטרו את חיינו, ואדם לאדם אז ידע, אין אפשר. הקרב האחרון היה בעינינו. היו זמנים אני זוכרת, ועם לפעמים סוערת. זה יעבור כמו טנדר שנוסע הביטוי אל האור ובכולם נוגע כבר שרתי על אהבות, כבר שרתי על מלחמות עכשיו הגיע הזמן לשיר שירי תקווה וחלומות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 יא זמן לשיר שירי תקווה וחלומות. עכשיו הגיע <עכשיו> יא לשיר שירי תקווה וחלומות. שירי תקווה וחלומות. וה... לא... כן, זה היה פשוט נהדר. ו... תודה רבה. ואנחנו אה, רוצים לשמוע את אורנה. אורנה ומשה שדץ. דץ. אורנה אה. ומשה דץ. וזה שיר טורקי כל... במקור. טורקי במקור. הגיעו מוויקנד משגע בטורקיה, והלייט הזה שם כנראה... השאיר עליהם רושם חזק. אין מה שקד, מה שקד. אז משה אמר לי, רק אל תכתבי לי על שקדים וסימוקים. אמרתי, בסדר, וכתבתי, אוי, כל משקדם, שקדם, מה שקדם. אז הוא אמר לי, אז מה עשית? לא שינית כלום. וזה כל מה ו... בואו נשמע אותו, כל מה שקדם לשנה הזאת. בדיוק. הכי טוב לשמוע את זה כשיש לכם גורי כשמים בצד. אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם אוי כל שקדם בן אדם, בואו אליי ותסתכלי בעיניים. מדברים, מדברים המון, הוא כבר בוער בידיים. שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם, שקדם. בעיניים. אוי, אותי, ומי שלא חושב כמותי, כמוהו מחשל אותי. ואם נזכרתי מאוחר, ואם דחיתי למחר, ואם הלכתי לאחור, אם שכחתי מה לזכור, היה לי מה למכור, יכולתי אז לבחור. אוי, כל מה שקדם שקדם, אוי, כל מה שקדם בן אדם, אוי, כל מה שקדם שקדם. כן, אין לנו ברירה, אלא כל מה שקדם שקדם, אבל כן, הזמן רץ. אנחנו נאלצים. נהנינו מאוד לארח כאן לשתי תוכניות את חמוטל בן זאב, עפרון. שימו לב לעפרון, כי עוד מעט הוא יגיע בשיר האחרון. כי הוא מוקדש לעפרון, נכון? מוקדש למרק בעלי היקר, שם משפחתו זה עפרון, ובעצם זה גם שם משפחתי. Uh, בן זאב, אני נוסעת מהבית, וכשיוני uh, רואה פנה אליי לכתוב uh, מילים לשיר הזה, uh, הוא סיפר לי על אביבה אבידן, והוא אמר, אביבה רוצה שיר לבעלה, שיר תודה לבעלה, האם את מוכנה לכתוב? וכתבתי שיר לבעלי, וזה השיר, איש יקר שלי, וכל מילה אמת, בלעדיך עבודה. כן. בעלי היקר שלי, אז כן. נכתב לך באהבה. עם השיעור הזה אנחנו מסיימים עם... שעתיים נהדרות שהיו לנו כאן. תודה uh, רבה תודה רבה לכם. נהמתם לי כאן. מאוד, היה מקסים, באמת איזה מקום נהדר זה. המאזינים לא רואים, אבל אני, אני בעצם יושבת פה בתוך מוזיאון, עם מלא מכשירי רדיו וטייפים, ומיקרופונים, ו... אני רק מייחלת ליום שבאמת יהפכו את זה לאיזה מוזיאון מפואר, כי האוצרות שיש פה זה באמת משהו מיוחד במינו. וגם האנשים שיש פה הם שלושה, ארבעה אוצרות שככה מקיפים אותי פה. אז תודה לכולכם. אמירה, ממש תודה לך. תודה רבה לך. תודה לאמירה שהפיקה תודה רבה לך, אהרן. תודה למשה. תודה לדותן. ואנחנו נתראה... תחזרו נתרא. בשבוע הבא למעדן ויניל חדש. כן, עם דברים מעניינים אחרים. תמיד יש דברים מעניינים. ואנחנו נביא אותה עוד פעם. בעזרת השם. זהו. זהו, להתראות לך.